І найбільшим, найсильнішим на той час було племя Венетів. А в кожному роді старішина, котрого зібравшись на віче, обирались поміж найдужчих і наймудріших мужів, а ті з-поміж себе обирали князя. І жили у самоправстві, поклоняючись богам і приносячи їм, як і нині, трибу і світовиду богу, і перуну, і сварогу, і велесу, і мокоші, і роду, і лісовикам, і водяникам, і домовикам, і русалкам, і берегиням, а ще ріками озерам, горами лісам, полями пущам. І був у них спільний предковічний покон і язик єдиний. Примітка. Покон – Стародавні звичаї і порядки. Та якось давно, через слов'янську землю, прокладаючи собі шлях мечами від холодного північного моря, що зветься у тамтешніх жителів Балтом чи болотом, понад прип'яттю і Дніпром до теплого Ромейського моря прорвалося войовниче плем'я готів. І осіло понад берегом. Того теплого моря. І почало воно робити зло племенам і родам слов'янським, налітаючи несподівано на весії вбиваючи мужів, а табуни і статки їхні, забираючи собі, і веселилися з того, пісень співаючи красні готські жони й діви. А слов'янські никли в печалі і жалобі. Оплакуючи загиблих. І тоді зібралися князі й мужі, велії з усіх племен язика слов'янського на віче і обрали князя венетів Боже, котрий сусідів з прийшлими готами королем. А необізнані ромеї і готи всіх сукупно прозвали від того венетами або по їхньому антами. І так вони і звуться до нині, і став бож правити менетами. Кажуть, був він дуже мудрий муж і досвідчений, руки мав дуже і вправні, а очі, незважаючи на старість, як у орла. З лука бив на люту птаха, а списом пронизував терпана чи сайгака наскрізь. Одягався просто, як і всі, у білу полотняну сорочку і такі ж полотняні штани, заправлені м'які чоботи зі шкіри лошати. На голові мав сиве волосся, що буйною гривою спадало йому на плечі, а густа теж сива борода закривала половину грудей. Великий ніс і високий, поораний з моршками лоб, надавали йому схожість з царем степового типового птаства орлом. Таким був король бож Почавши правити винетами, він передусім послав гоцькому королеві Германіріху данину. Не ваку збіжжя, не табун коней чи отар овець, не бочку меду чи міг Дорогого хутра з наших лісів А послав він йому Меча Одержав германаріг ту данину І дуже розгнівався Бо зрозумів, не хочуть винети Бути під зверхністю огоцькою І зібравши силу Вдарив на них Бились день, бились другий А на третій день заплакали Заголосили красні готські жони і діви від страху великого, а воїни кинулись тікати аж до моря. І стали винети вільними. А готам довелося жити сутужно, у й голоді, і розділились вони навпіл. Одно плем'я із Германаріхом залишилось на старих місцях, біля Дніпра та Дністра понад морем, і почали ці гути прозиватися Остготами, бо сиділи на сході сонця.